Ще има ли паметник на класика на френската поезия Пьер Дю Рунсар в а, един град с който е свързан а, рода на Рунсар, Свищтов. 500 години след рождението на световния поет. С, а, с а, този въпрос казвам Добър ден на Лачезар Тошев. Добро утро. А помним го като депутат в 6 български парламента, веднага след промените от 89-та година член на Парламентарната на съвета на Европа в един дълъг период от време с от 92 до 2013 и вице-президент на ПАСЕ в периода 1998-2000-та. Сега е почетен член на парламентарната асамблея на съвета на Европа. Защо Кания Лачезар Тошев в студиото? Защото по негова идея е внесено предложение в Общинския съвет на Свищов за изграждане на бюст на Пьер Дю Рунсар, класик на френската литература, пак ще кажа, от преди 5 века. Каква е връзката господин Тошев между Рунсар и Свищов? Ами френският посланник Етиен де Понсен през 2009 година написа едно писмо до тогавашния кмет на Свиштов, който формално като съветник е вносител на предложението за паметник, в което има едно изречение, което гласи Франция е свързана с Свищтов, чрез произхода на френския поет Пиер Дюронсар. Това казва френски посване Кетилен Дюпонсен. Но има редица много други доказателства, които показват, че тази бележита фигура на ренесанса, принца на поетите, е всъщност от български происход и той самиятство, които показват, че тази бележита фигура на ренесанса, принца на поетите, е всъщност от български происход, и той самия не го е крил това нещо. Напротив. Сега, ста, да, е? да, нека да кажем, кой е Пиер Дю Рунсар, създателя на плеяда, създателя на манифеста за прослава на френския език, каква е ролята му и за Ренесанса, и за съвременния френски език? Пиер Дю Рунсар създава тази група Плеядата от 7 поети по аналогия с античната плеяда от древна Гърция като те си поставят за цел чрез един манифест да защитават френският език и да го прославят, тъй като до тогава се е писало официално на латински. И те е, апелират да се пише на френски и дори създават нови думи, неологизми, с които този език френския да стане по-изящан и красив и така допренасят за формирането на днешният френски език. Така че това не е не само един бележит поет, чието сонети са ненадминати и до днес – да, наистина, с изяществото на словото и така нататък, но той е също един човек, допринесъл за Френ създаването на съвременния френски език, голяма личност във Франция претеча и на класицизма, освен всичко. Точно така, и на класицизма сега, ако можем да оприличим Пьер Дюронсар на някои. Български поет, а, като мащаб и значимост за съответно франската култура и българската такава, на кого бихте го приличили? По отношение за да... на създаването на нови думи, например Иван Вазо създава в български язик нови думи. Това, което прави Пьер Ронсар във Франция. Така, обаче те не могат да бъдат сравнявани. Той е предимно лирически поет, той поставя а, желоните, на които по-нататък стъпва поезията. Това е историческа фигура и затова сега в цяла Франция и в Европа се чества 500 годишнината от рождението на Пиер Дюронсар. Той има голям принос не само за френската култура, но за европейската култура. И е добре, понеже се оказва, че той има български происход и в България да отбележиме тези 500 години от рождението му. И този наш разговор всъщност съвпада с периода, защото той е роден на 11 септември. Това е след няколко дни. Така, на 11 септември преди цели 5 века. Да. А, наистина поет от мащаба на световна величина. Как стигнахте, господин Тошев, до предположението, че произхода на рода на Румсар е от свищов или земите около Свиштов. Не съм първият който споменава Свиштов като родно място на Рунсар. Иштон Замота, един унгарски историк и лингвист и книжовник през XIX век също казва, че той най-вероятно е от Свищов. Сега, той на какво е стъпил? Той смята, че Свищов е най-близо до Тракия. Но всъщност, ако имаме предвид, че плеядата идеализира античността, те би трябвало да знаят как, как са се наричали диоцезите и префектурите по време на Римската империя. И там Свищов попада в а, така, диоцез Тракия, който, който стига до Дунава и а, разделя Днешна Северна България, между Мизия и Тракия. И тази карта, която съществува във Френската енциклопедия Ларус, не е измислена, тъй като се оказва, че има веществено доказателство за това, че на север от Дунава също е била провинция Тракия. И това е един камък с надпис, в който по нареждане на Адриан Цезар, който тогава е ръководил Дунавските легиони и син осиновен на император Траян на божествения Траян партийски така пише на камъка един чиновник Руфин поставя границата между Мизия и Тракия и този камък е намерен при село Хотница на северо Търново Тоест показва се, че тази карта е вярна и че някога в античността този район се е наричал Тракия и понеже по време на ренесанса и всъщност и самата плеяда се идеализира античността. Това е логично, защо Рунсар после през 1554 към, към Пьер де Паскал и после през 1564 към Ремиде Бело пише, че предците ми дошли са от една държава, где Дунава студент край Тракия минава отвъд Унгария, по-надолу от Унгария. Mm -hmm. И той използва думата Луазан, което значи съсед. Mm -hmm. Където Дунава е съседен на Тракия. т.е. брега на Дунава. Не във вътрешността. Защото където Дунава съседства с Тракия. Тогава в а... <coughs> България, защото Тракия е от страната десния бряг на Дунава, в България има няколко града там. Това са Видин, Никопол, Свиштов и Силистра градовете Видин, Силистра, а и Никопол също, те се владеят от потомци на царски родове, шишмановци или е, Добротица, който е деспот в е, Добруджа и така нататък. Та, докато Ронсар казва, че неговият претече, който е бил там владетел, той е от средно ниво, Маркис. Маркис нямаме в България, но това съвпада с, с една средна титла, която се нарича Севаст, и през 12 век, точно Свищов е наречен Субес Кастро от един арабски географ, служител на краля на Сицилия Руже II, който минава там и прави описания и карти на местата и той казва и така от град Бидуни, т.е. от Видин до Субес Кастро, Свищов е един ден и половина път, последният хубав, многолюбен, многолюден и цветуш град край реката. И той го нарича Субес, което е изкривено от Севаст Кастро. Кастро значи град, крепост. Uh -huh. Uh -huh. Докато другите се владеят от потомци на царски родове или деспоти, което деспот е равно на Херцог, примерно. И това Ронсар не би го Пропуснал да го спомене, той, той споменава една по-низка титла, като, което в тези четири гада, единствено Свищов има тази възможност да, да бъде, плюс това се намира в Тракия на брега на Дунава. И най-важният документ, който беше намерен през 75-та година и, и публикуван 76-та частично от, а, от Любомир Орданов в списание Отечество. Един, а, една справка генеалогична от Кралската библиотека за генеалогията на рода Ронсар. Uh -huh която започва с Бодуен де Ронсар де Бюльгари. Бодуен де Ронсар от България, капитан на унгарците, които той доведе при краля Филип Валуа срещу англичаните. Това се пада бащата или дядото, или, или прадядото на, на Ронсар? На който в началото на 14 век, когато започва 100 годишната война, тя започва 1337, той трябва да е отишъл да подпомага с войски унгарски, но той е от България това е казано изрично, за да няма спорове дали не е от Румъния, дали не е от Сърбия или това, той е от България. Отишъл е да подпомага краля Филип Валуа в битката срещу англичаните. Сега има някакъв спор, обаче, може би, а, очевидно в България, относно а, кое е мястото. Тук мисля, да. че могат да бъдат цитирани и някои историци. А, с какво документа, до който пък вие стигнахте в а, Опита да се види, видят допълнителни доказателства за теорията за Свиштов опровергава твърденията на подобни историци. Един важен документ това е хрониката на, на района на Вандом, където се намира замъка на Ронсар, замъка Посониер. И там се вижда, че в през 11 век в този район, на 2 км от замъка Посониер, има топоним, който се нарича Ронсар. Следователно, опитите да се твърде и че Рунсар идва от а, превод на някакъв топоним в България като Търново, Капиново, Трън, Ръжан сега напоследък Дониш. Да, най Да, тези най-разнообразни теории Това, тук... е, това не може да бъде, тъй като този топоним френски си е там, mm -hmm. от Франция, преди да дойде първия Рунсар. Просто кралят Филип Валоа е наградил Будуен де Ронсар с имението там uh -huh. и му е дал тази титла де Ронсар, което значи от района на Ронсар, господарят на Ронсар, на района Ронсар. Uh -huh. uh -huh. а, а самото име Ронсар, като имам предвид, че има на, на фасадата на замъка Посумьер и на камината вътре има рози, излизащи от пламъци, може би а, трябва да се разбира като пламтящи рози, Роз Ардиен. Сега, много малко време ни остава, но има още един документ, за който вие много дълго време сте чакали от Националната библиотека на да, Франция. В крайна сметка го получавате и а, от него става ясно сега. Този документ, е, преди малко споменах за него, това е генеология с печата на Кралската библиотека от времето на Луи 14, в който се доказва благородството на рода Ронсар и този, който започва е Будуен де Ронсар от България. От България. А защо за... трудно, трудно стигнахме документ. до този документ? Вие так, говорите в множествено число, да. имате и човек, който ви е помагал от Франция една там. Една студентка ходеше да проверява дали вече е готов, защото таксата беше внесена и след това казваха, ами в рация документа, път някой друг го ползва и това и минаха 9 месеца, през което време аз не го получавам. Тази студентка се казва Любомира Вълчева, тогава се казваше, тя се омъжи във Франция, сега е доктор на науките и, и мисля, че и доцент също. В крайна сметка го получавате този документ? И благодарение на, на това, че тя ходеше да, попита, да пита периодично дали е, накрая го получихме след 9 месеца чакане и го има цветно целия, не е компилиран, както си е и тук там са го зели даже Добре, и завършвам с въпроса, с който започнах. Забележителни юбилей от половин хилядолетие, 500 години е буквално след седмица на 11 септември. Какъв е шанса градът Свиштов да отбележи тази дата? Аз нямам представа какво ще реши Общинския съвет, но има предложение внесено от Станислав Благов, той е общински съветник, но бивш кмет на Свищов. Има подходящо място близо до Свещовската академия, което е оформено в полукръг, и това е мястото, където може да се сложи бюст или друг вид паметник на Рунсар и да се отбележи, че това е мястото, откъдето са тръгнали прародителите на, на този бележит европеец и французин, защото ние не слагаме ръка върху Рунсар и да кажем, той е българин, но казваме той е от български происход, френски поет и той може да бъде свързващо звено между България и Франция, между българската култура, френската култура и европейската култура. И безспорно един световно известен световен. и световен поет, изключителна величина. Благодаря ви, Чезар Тошев, един от разговор за един от великите поети на Франция, Пьер Дюронсар, с голяма вероятност според на личните документи, който е родово свързан с за земите на Дунава отвъд Унгария до Тракия, и по този начин се идентифицира и града Свищов.